Die tyd hier in die atelier is 1905, of 0705, Suid-Afrikaanse tyd. Jy moet nie weggaan nie, jy is by die rechte plek hoor. Jy is by Net Radio SA, Net Radio SA. Ons webwerf vind jy by WWW, World Wide Web, Heraldwegeweb punt net radio sa.co.za en op ons webwerf al die nodige inligting namelijk die van al die omroepers hulle name die programme waarvoor hulle verantwoordelik is en uit die aard van die saak ook die tye van uitsending Dan het ons ook in archief, en in die archief kan een mens rond snuffel, en kyk na vorige programme wat reeds uitgesaai is, en daarna luister, soms so online, of jy kan het aflaai, en dan op jou eie tyd, na jou eie versameling, luister soos wat jy wil. Net radio is as internet radio, en ons saai wereld weid uit. Wil sy enige plek op aarde waar iemand hom of haar nou ook al mag bevind, is het moeilik om in te skakel. Maar dan moet een mens uit die aardvinszaak nou weet die webwerf adres wat daarom gee gewoon ek ook vir elkeen van u die webwerf so dat die mens die inlichting weer kan oordra aan andere. is maar maar hoe die evangelie verspreid word, daar is nie een ander manier nie. Maar net soos wat Jezus die opdracht gegeet, gaan hyn, kondig die goeie nies aan al die nasies. En dis ons voorrecht om dit ook dan nou hier hierop hier die radiostasie, hier die internet radiostasie met die feit dat hier geen grense is nie, geen mure, geen grense, dat ons die woord so kan uitdra. En jy luister nou na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airene, stad van vrede, Suid-Afrika, hier in Pretoria omgeving. Omdat ons nou wereldwijd uitsaai, groot ek gewoon in een paar verskillende tale, soos in die Russische taal. Al die verskillende woorde beteken maar eindelijk net een groot woordkie, hallo? Is drafutja in die Russische taal of priviet? Ja, Arabische taal, salam alikum of mens kan ook sê Mergawa of jy kan sê Alain Vassalaan en dan in die Duitse taal, Guten Abend Hebrews sê ons Shalom Greeks, Kalimera en Afrikaans, Goeie Naand, Engels Good Evening Nou hoop ek na al die gegroeterij voel jy rustig En welkom En dat jy sal kan Sit of le Hoe jy ook al Bevoorig is om na die radio te luister Oorvone dalk op die ore En rustig achter oor sit of le Maar jy is altyd baie welkom Of jy nou luister Hier vanuit een van ons Stede, dorpe, platteland, plaas in Suid-Afrika Of jy in die buitenland ingeskakel is, altyd ewe welkom hoor. Altyd, altyd welkom. En ek hoop jy kan rustig wees en heerlik lekker ontspan. Ontspanne wees in Godse teenwoordigheid. Nou, terwijl ek dit nou sê, dat hoop dat jy ontspanne is. De mens met altyd die grafiek van op en af. As jy in een hospitaal staan, by iemand wat aan een monitor gekoppel is, met die is, nou in die arms, en, en aan die bene, en die boorstkas, en jy kyk mooi na die monitor, dan sy so jy sê, daar is die heel tyd soe grafiek, wat op en af beweeg. Voor die rand, dit is lewe, as daar die grafiek net een rechtheidlijn is, dan is daar groot fout, want dan is daar die persoon eindelijk bezig om te sterf, en die nie al klaar of hy klaar gesterf het. Want sonder een pols, sonder een hartritme, kan mys nou nie blij leef nie. So daarom onthou, die lewe is vol, en die Engels, abs, en downs en die wonder van daar die ups en downs is die bybel leer ons op berge en in dale ooral is ons God of jy op die kruin is van jou leven en jou verhouding met iemand dan is God daar. En of jy nou onder in die dale jouself bevind, op die laagste plekke van jou lewe, ook daar is God. Op die manier, as wat hy tegenwoordig was by die berge, is hy ook by die dale. Altyd daar, altyd gereed, om jou hand vast te hou. En is die wonder van God, die wonder daarvan. En sien ons om ook, op een berg, daar in die Sinaie woestijn, op die Sinaie berg, met Mooses daar, aan die hoogste toppe van daar die berg, is God daar met hom, om, om om te leer en om te onderrig, en dan is die mens by die karmelgewerktis kom, dan is daar een baie, baie, baie groot valei wat die mens makkelijk, makkelijk volg met jou oog, en dis een valei van beslissing, een dal van beslissing, daar gaan die grootste veldslag nog plaas is as wat, wat hier die wereld ooit gesien het, en ook daar gaan Jezus eenwoordig wees. So ons moet altyd bly wees, daarom sê die skrif ook vir ons in die woorde van Paulus dat ons altyd in die Heere ons moet verblij. Wat die omstandighede dan nou ook al mag wees, hoe moeilik dit ook al mag wees, ons blijdskap is nie gekoppel aan omstandighere nie. Ja, omstandighere het een invloed op ons, maar ons innerlijke blijdskap is nie daar gekoppel nie. Blij altyd aan God drie enig gekoppel. En is makkelijk om aan die buitenkant te staan en vir mense dit te sê, ander ding om self daarin opgevang te wees en dit alles dan te onthou, en dan daar volgens te leven. Maar hoe moeilijk dit ook al hier mag wees, Jezus kom weer. Ja, hy kom weer, en dan gaan hy ons trane kom afdroeg, elkeense trane, gaan hy afdroog. en Want daar is mens, iemand sy trane afdroeg, is by na by so n persoon. En so is dit met God, baie na by ons, wanneer daar trane is. Altijd bereid om het af te droog, en ons te vertroos. Kom ons luister na Back to Basics, wat ook hier die vraag vraag, wanneer gaan u ons kom haal? en er gaan nie ons kom haal. Ons lewe in een wereld wat vergaan. Ons hoor van nou die hardbevings en die oorlo en die vloede wat hier ons beskryf in die laatste tyd. Jy sal die haas alblief gauw kom ons bid dat die tyd nou aan sal breek dat die nou op die wolke kom en dat elke knie vir die sal beig en sal beleid hier is ons God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 Na die huis van die vader Heer, ja, as u kom, sal allemaal zing En ons sal in die lucht ontmoet Ons sal nog een sal ons saam nie wees en die wat in die lushoek wacht sal met ons wees in dag en as die jere Jesus kom en die engele saam Alleen, wat ons kan red Nog een dag en nacht En ons leef in gebed En ons bid dat die ons kom hou Ons weer het die ons weg gaan Van die wereldse oordeel Nog een dag en nacht ons leef in gebed en ons bid, dat die ons kom haal. Ons bid, dat die ons saam gaan neem, na die huis van die vader. Nog een en nacht, en ons leef in gebed, en ons bid, dat die ons kom haal. Ons bid, dat die ons weg gaan neem, van die wereldse oordeel.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 Wat uitsa hier vanuit Eirene, stad van Vrede, Pretoria, Suid-Afrika, met ons program Oordenking, Bepynsing, Nadenke, Oordenking, Bepynsing, Meditatie Wat er van die woorde ook al meer sinvol is, hou ons daarby in ons eie denke Ons het gesê die mensen grafiek is maar vol oppe en af ups en downs. Dan is ons op die kruin van blijdskap en vreugde en opgewondenheid. En dan mag ons weer wees in een dal van weer En dan is het so wonderdik as besalding 23 sê, al gaan ons ook Dere dal van dood skadewee, Ek sal geen onheil vrees nie, Want u is met my. Ek lees hier uit, Een van die klein profete, Joel, Die derde hoofdstuk, Wat een eschatologische blik is op die toekomst, En dan ook hierdie Die dal, van beslissing, ek lees dan, vanaf vers, kom ons sê, vers 9, roep dit uit onder die nazies, heilig, een oorlog, nou as mens, heilig een oorlog, betekent nou maar net, dat daar een oorlog moet wees, soos wat die mens een tyd een kant sit vir iets, en dan maar jy het iets wat jy moet doen, sê, dat is op sy vakantie, net om dit te noem, dan sal so hy die woord daar inpas om te sê, heilig jou vakantie, betekent om om een kant te sit. Merk dit af, beplande, daar gaan dan so'n tyd wees, want die mens moet volgens beplanning werk. So die heren sê, roep uit onder die nazies, heilige oorlog, Betoel nie, dis een heilige oorlog nie. Die woord heilig is hier een werkwoord. Heilig in oorlog. Wek die helde op, laat al die krijgsmannen naderkom en opruk. Smeer van julle pikke zwaarde, Een van julle snoeimesse spiese. Laat die swakke sê, ek is een held. Haas jylle en kom aan alle nasies rondom Sien hier is een oproep van God Het is hier die context, hier is die slag van Armageddon Daar by die berg, die karmel reeks, afkyk Sien hier dal van Megiddo Die woord Armageddon beteken eindelijk maar net berg van Megiddo en begide was die dal nou hier die bergreeks daar is die karmel gebergd is. en dis waar al die nazies gaan versamel, hulle gaan allemaal daar by mekaar kom al hulle soldaten vir hier die groot groot groot veldslag wat gaan plaas vind die nazies word nou hier aangespreek Die nazies moet hulle klaar maak en optrek na die dal van Jozefat. En daar sal ek sit om gericht te hou oor al die nazies rondom. En dan, hier die selwe woorde wat mys ook weer in openbare kruise echo, streek steek die sekel in, want die oes is ryp, Kom trap, want die parskuip is vol, die kuipe loop oor, want hulle boosheid is groot. Dit is hier die tyd van die antichrist oorneem, dit moet beteken ons alles wat teen Christus is, alles antichrist en hy gaan selfs binnen in die tempel van God staan, en hy gaan voorgee dat hy God is. En Jezus het sy disciples gewaarskief, en gesê, omdat hy weet dit het aangeteken so word, dat wanneer hierdie ding gebeur, hierdie griewel van die verwoesting, waarvan die profeet Daniel al gewaarskeed, wanneer hy in die tempel gaan staan, voorgeed dat hy God is, dan moet jylle vlug, want dit is dan wanneer al hier die nazies opgeroep gaan word, vir hier die groot, groot slag, van Armagedon in die dal van Megiddo, dal van beslissing, die son en die maan sal, verduister word en die sterre trek hulle gans in en die Heere brol uit Sion en uit Jerusalem verhef hy sy stem so dat die hemel en die aarde bewe maar die Heere sal toevlug wees vir sy volk en een skuilplek vir die kinders van Israel. sien jy alles daar die dal van doodskade weer? Alles daar hierdie groot veldslag by die dal van Josafat en al die nasies daar bymekaar gekom. Dan kan 'n mens nog altyd nog altyd skuilings vind by God, altyd. Of wie op die hoogste berge is, en in die laagste dal, bly God altyd hierdie God wat beskerm, wat ons lief het. Dan sal jylle weet, dat ek die here jylle God is, wat woon op Sion, my Heilige Berg. Dit is eindelijk in hierdie dale waar een mens God beter en van nabij leer ken. Want het het goed gaan met die mens en sê alles of jy nou dink dat jy God nie nodig het nie. En daarom hierdie ziek-zak betroon op en af so dat ons nie vergeet wie God is nie, en ook nie vergeet, dat ons van hom afhankelijk is. Een mens kan jou geloof in God beleid, as man het verbale woorde, het wat jy dan verbaliseert, Maar om God rechtig te leer ken, is een ander zaak. En soms moet een mens ook dan door hier die dale gaan. Kom ons luister hier na die Hosanna Music Comments of praise. geskakel by net Radio SA en die luister na Dr. Tine Eilers wat uitsaai hiervan uit Airene Pretoria in Suid-Afrika ons praat soebykie met die met u oor die oppe as ons daar die absendel en soms so direct kan vertaal oppe en affe van die mens die levensgrafiek van die hoogtepunte en die laagtepunte altyd maar so en ons as gelovige mense, gaan ook dier sulke oppe en affe, maar gelukkig doen ons dit nie alleen nie. Ons is altyd saam met God drie enig, God met ons, Emmanuel, so op berge en in dale, ooral is God, by ons tegenwoordig, hy is die herder van wanneer jy op die berge is, en die herder ook wanneer jy in die diepste van dale is, is hy daar saam met ons. Hier is een prachtige wonderlijke gebeurtenis, hier in Jesaja 63 aangeteken, oor gesprek, gesprek wat Jezus ook al met sy disciples gehad het, oor hierdie eindtijd, dinge wat gaan gebeur, en hy het vir hulle gesê, wanneer hulle die antikrist nou gaan sien, van aangezig tot aangezig. Want is sal onthou, hy het met die jode gepraat hier oor, en gesê, ek het gekom in die naam van my vader, maar hy het julle nie aangeneem. He. A ander een gaan kom in sy eie naam, hom gaan julle aangeneem. Dit is die ongelukkige situasie, wat net die voor die deur is, wanneer die antikrist die jylle wereld gaan misleid, jyre en kluis, christene en kluis amal, en hy gaan voorgee dat hy God is. En Jesus het gewaarske en gesê, wanneer jylle dit sien, en my jylle na die berge toe vlug, en dit is nie om weg te hartloop nie, dit is om onder Godse vleels in te hartloop. Dis oos hy hen, wat daar kykens, as daar gevaar is, hartelik hulle nie eindelijk weg nie, hulle hartloop na skuiling toe, en onder Godse flerke daar skuil een mens. Heerlik, wonderlik, om rustig te wees. En nou het Jezus gesê, moet hulle dus na die berge toe gaan, want daar is een plek wat alreeds vir hulle voorbereid word, Petra en dan gaan hy self aan daar die groot gevecht deelneem en daar die vijande verslaan en hierdie is nou so een toekomstblik vanuit Jesaja 63 vraag iemand wie is dit wat daar aankom uit Edom die so hulle is nou in Petra, en hulle kyk nou meer in een noordelike richting en hulle sien iemand aankom met bloedrooi kleren hy daar prachtig in sy gewaad wat achter oorboig in die volheid van sy kracht en dan antwoord die Heere self op hier die vraag dit is ek wat in spreek, wat machtig is om te verlos, jare gelede het hy dit al vir hulle gesê, hulle moet na die berge, daar die plek die, wat ons nou ken as Petra hierin vlug, om alle daar dan te verlos. En dan die vraag, vers 2, waarom is die gewaad so rooi? en die kleren soos een wat die wijnpers getrap het, en dat antwoord Jezus, ek het die pers alleen getrap, en van die volke was niemand by my nie, want al die volke gaan deelneem aan daar die slag, en ek het hulle getrap in my toren, en hulle vertrap in my grimmigheid, so dat hulle levensap op my kleer spat, en ek my julle gewaad bevlek het, want die dag van wraak was in my hart, en die jaar van my verlossing het gekom. Ek het uitgekijk, maar daar was geen helper nie, want daar geen van die volke, wat in daar die stadium, pro-Israël gaan wees nie, hy sal onthou ons eie land, was op die stadion pro-Israël, ons was altyd aan die kant van Israël, en ons het saam met hulle militaire oefeningen gedoen, en wapens ontwikkel en so meer, maar vandag is ons vijande. Ek het uitgekijk, daar was geen helper nie, en ek het my verbaasd, Er was niemand wat my ondersteun hee. Toe het my arm my gehelp, want God is almachtig. En my grimmigheid het my ondersteun. En ek het die volke vertrap in my toren. En hulle dronk gemaakt in my grimmigheid. En ek het hulle levensap op die aarde laat afloop. Nou dit is maar precies wat daar gaan gebeur daar in die dal van beslissing, soos die skrif sê, die perde gaan tot by hulle stange, gaan hulle in die bloed wees. Soveel mense wat daar gaan sneeuwel. Nou denk nou net aan die preenkie, van die jode wat daar nou gedink het, alles is nou voorbij, hulle is nou verslaan, hulle het nou nie meer een plek op die aarde nie, en nou vlug hulle, en hulle is daar na Petra toe, en hier kom Jezus aangestap, en daar is hier die groot, groot versoendag, en hulle diepste ellende Jezus by hulle, al het hulle om ook, nou, verwerp, ons weet ons nou uit Jesaja dat dit was doelbewis so dat God beplan om hulle oog toe te maak so dat dit nie sien nie so ek en jy wat nou luister een geleendheid kon kry om Jezus te kan anneem maar hulle gaan ook hulle, hulle tyd kry soos hier wat dit nou vir ons beskryf is waar hulle Jezus gaan aanvaar, hulle gaan omseen, hy gaan vir hulle sy hande wees, hoe hulle omlat kruise het en daar gaan een groot geween wees. Maar dan gaan daar vir hulle die genade aangebied word, wat hulle uit die aard van die saak sal aanvaar, daar hulle is mense wat godsdienstig waarste die, die eeuwe jyn, hulle was die draars van die bybel, die tekst, is aan hulle te danken dat ons die woord van God het vandag, daarom sal daar ook aan hulle nou genade bewys word, hulle sal nou wel nie meer die voorrecht hee, om deel te wees van die bruid van Jezus nie, maar hulle sal allemaal gered word, dier God en sy groot groot genade en sy liefde wat nummer eindigend het hou net nie op nie Godse liefde het geen einde nie When you woke up this morning down to pray Say thank you Lord Jesus For waking you today When you left your room this morning Did you ever think to say Say thank you Lord Jesus For loving you today Let the love of Jesus Shine his light on me So let the love of Jesus Shine his everlasting light on me So let the love of Jesus Shine his light on me So let the love of Jesus Shine his everlasting light on me When it got a bit this evening Get on your knees and start to pray Say thank you God for Jesus For showing us the way Thank you God for your presence Through the Spirit and your Son God for Jesus, for leading us the way, yeah, yeah, yeah. Let the love of Jesus shine his light on me, so let the love of Jesus. This morning Did you kneel down to pray Say thank you Lord Jesus The lasting light on me, Jesus me, so Jesus shine the lasting light on me. Huisongskakel by net Radio SA, luister hier na Dr. Tine Eilers wat uitsaai vanuit Irini, stad van Vrede, Pretoria, Suid-Afrika. Ons gedagtes vanavond het so'n bykie gehandel oor die berge en dale in ons lewe en die grafiek van die lewe wat altyd op en af beweeg. Weer jens sê, as jy by jy pasiehend staan wat aan een monitor gekoppel is met elektrores aan die arms en bene en bos, dan sien die mens hier die 170 grafieke per minuut as jy nou gesond is. Van op en af. Dit is op en af en op en af. Dit is die grafiek van die lewe waar ons onsself ook al op die grafiek mag bevind. Of dit nou op die kruin is van sukses en of dit in die dale is van teleurstelling. Kom wat ons vasthoud aan die Heere en weet ons, help kom van die Heere. Daar is by hom genade wat die omstandighede ook al mag wees. En daarmee gaan ek jou nou groet tot die vee. Morgen, as daar een morgen is, en by die tyd, en mag jy wonderlijke nageris ervaar, mag jy die vrede van die heren wat alle verstand te boven gaan, mag dit in jou hart, en in jou siel, en in jou geest wees, en daarmee sê ek dan vir jou Shalom.